Прожилок на носі, сухої, рано зів'ялої шкіри. Волосся річчило з катастрофічною швидкістю, Та повною катастрофою були зуби. На місці переднього світився уламок. Для актора це таки катастрофа, Ні посміхнутися, ні рота відкрити, Про якого Ромео мова? Ще прислуга кушать подано туди-сюди та навіть не волосся, не зуби, не жовта шкіра, яка свідчила про те, що печінка на шляху до загибелі. Це Валя визначила оком колишньої медсестри. Промовляли, волали, кричали про те, що людина на краю. З таким виразом обличчя, з таким розтоптаним власними ногами почуттям людської гідності, з такою спрагою спиртного, написаною на чолі широкими масками хвороби під назвою «алкоголізм», «Дорога тільки на паперть». Власне, затишне фоє з м'якими червоними диванчиками і виконувало зараз роль філіалу паперті. Стас підійшов просити грошей. Хіба вперше Валентина бачила таких мужиків з очима в стадії повного утупіння погляду і мозком у стадії вимкнення усіх рефлексів, окрім одного – «дістати грошей», Ціною будь-яких принижень дістати грошей, знайти біло, щоб за мінімальну ціну дістати максимальну його кількість, влити у спраглий і спалений шулок, пропустити крізь засмічену, знищену, виснажену печінку, що працює на останньому диханні в перечутті цирозу, зачекати хвилю, щоб кров із розчиненим у ній етиловим спиртом омила, нарешті висохлі, деформовані, спотворені з залишки залишків сірої речовини, і поринути у цей спортово-наркотичний кайф, відключитись, вимкнути настирливі сигнали із зовнішнього світу про небезпеку. І відключитись, вимкнути всі інстинкти, навіть рятівний інстинкт самозбереження. Валі траплялись такі обличчя, особливо на вокзалах, де частенько бувала за родом діяльності. Вона наперед знала, що зараз скаже Станіслав, він спершу спитає, як вона поживає, спитає байдуже для годиця, а потім попросить грошей, попросить принижено чи нахабно, це вже як у нього вийде. Серце стиснув такий гострий жаль. Пригадався Ромео. Пригадались очі світлі, чисті, осяєні Божим вогнем. Очі з колишнього життя, з колишнього кохання. Куди ж вони потілись? «Куди він їх подів?» Рука потяглась до сумочки ще до того, як Стас встиг щось вимовити. «Що у тебе з зубами, Станіславе?» Таким тоном, ніби вони вчора розлучились, і вона має право з ним розмовляти на неприйняті між чужими людьми теми, спитала Валентина. «Та, бачиш, буває, так вийшло!» збентежився і не знайшов слів Станіслав. «Мабуть, у тебе немає хорошого стоматолога. Я дам тобі телефон мого. Скажеш, що від мене?» Він поставить гарну коронку. «Не можна так, Стасе, ти ж актор. Хороший актор, видно зі сцени». Валентині хотілося зробити для нього щось хороше, вагоме і не дати в руки грошей. Надто добре вона знала, куди він побіжить їх витрачати. Але ж не хвилюйся, я заплачу». «Це буде моїм букетом за сьогоднішню виставу. Домовились?» «Але ж якби хоч... хоч трошки...» Валентина зрозуміла. «Труби горять!» Тримався. Не пив перед виставою. Знає, що за появу на сцені під кайфом директор вижене до чортової матері. «А тепер не може витримати. Справді горить усе. Господи, що ж із ним? Лікувати треба, лікувати!» покласти в клініку на місяць-другий може ще вдасться врятувати людину. Актора – талант. Антуанетта теж не витримала цього затравленого собачого погляду. Такий був у Бебіка в перші дні, коли собача плакала і просила їсти. Вона пошукала у сумочці грошей. Ось вам від мене. Купите дружині квіти, вибачте. Ми не знали, що ви граєте у цій виставі, Стаси. Спасибі вам, Антонето Едуардівно. Ви така людина, я пам'ятаю. Я завжди вас поважав. Валя також дістала купюру, таку, щоб не образити, щоб не виглядало милостиною. Підійшли чоловіки з отриманим у гардеробі одягом. Ну що ви тут, дівчата, не сумуєте? Валентина відрекомендувала Маркіянові та Вікторові. Станіслав Доброчинський, актор і мій колишній чоловік. Віктор не подав руки, лише коротко кивнув і взяв Валентину під лікоть. Дякую, що розважили дам.